وامت تمنی ارچه تمانی دا په هوت طلب شین محبوب لا یرجا حصوله ګورا دا باب د انشای تلبی روانه په انشای تلبی کې یو تمنی د تمنی, دا تمنی. او نو... تمامستای طلب د یو شي چې ستا خوښي لا یور حصوله خصصول هو خو د هغې امید نشی شي کې ل کوونې مستحاً ځکه غ مححالي یابعلووق ووي د وقورونه لري وي وقع کېږ نه لکه علالیت الشباب یعود یوما فا اخبرہو بما فعل المشیبو علالیت الشباب یعود یوما فا اخبرہو بما فعل المشیبو بودھا لگیا دے گا ججی میں شپادر ٹوکینے والے خوب نورس ہے او یو پرات کوي وي الله خبر ده ل تهشببا به ی اودو یو من که زما غ وانانی یو وخت ک را واپ نو خبر کوم د هغې کاتو نه سر ما سره بوډات کوم وکړلی ظلم مو زیاتي چې بوډاتوبکو س را له خررابه کا خوونې ګډ وکلو غژانې چې دی کارو د خوراک کسا کسه خراببه شوه کې دم نشتا نو نوکه دا واني زما واپ شو نه زه به ته د بډاتوب دا ټولي کلی کوم خدا لته شبا دا انی بیا را دا بیا را بس لڑا ہو بیا قصہ ختم یا وقول المعسر یو تنگتا سڑے دی ناغا زان سره لگیا دی وینہ تلی الف دینار الف دینار الف دینار الفا الف دینار کاش یہ زر روپے خراسرو دتا دا زر روپے دیر شیخ کاری ندا ہو بعید الخور دکه د د خو سورهې تنخ ده نه نظر روپی به د کمېجمع نو د وای چېه خو چې ی او زر را سره نو د د په ک د زر روپ سی دي نو دا لکه داې دي لکه دمونګه د امیر سب د خرې دمالکه د پااره کرول روپ دی و سیالتهلیکر منل منر رو یا که دماه پاارهیو کرور روبه و نو دا تمنی او د د پاک او دا ذرداری پاک کې تمانینه دا ذکا چی اغا خو سر بلا پی نو دا دا اغاک که تمانینه جوڑی خواه ویدا کانا الامر متوقع الحصول کلتی او کاری کې دو والی فا ان ترقبهو کتد اغی انتظار که یسما ترجیا اغی تم یا ترجی ویو عَنْهُ به سا اوله الله غې د پاه اسله الله راځي لکهله ال الله یحې ص د د ذلك کا امره ادوات ترجی ده او د تمور ادات یو اصللي دی اوغلهته دی درديسی دی یو حال لکه په حالله نام من شوفا او په دا به د قیامت کې وي نو قیت کې د کاپیر د پاره سپهشيشته نه نو دا بل دی فلو نهلهناکرره لنا ف نه من المؤمنين دا دی دا دی چې کمم دا لو کوی زما د پااره دوباره دنیا ته تک وې نو د دو د پاه دنیا ته دوباره تک کېد شي نه شي کېد که نه نو دا ل د سه د پاه دا دا تم نه د پاره ولعلا او کله کله د تمنه ده پار لعلا رازي چې شي رازي وګوره توجه وکړه زمونږ امیر صاحب چې نو د سره یو شیو ماننده براق ناغت واست پات واسه چل شو ملاسه یو نو دې بیا غریب ناستو په رغوبدي ی له درس کې کېناست وو ګټې م به بیا خپل روزگار وک کوو باره ب به په براخ سو نو دسترګې رپ کې به دغته و رسې جرراله بیا را نه چې کلهشي ختم شو نو بس اقسه ل را شو ب نو داسې دمرغو دا یو قطار راانو په بره دوته دا داسې و قتل یو قاتل کنا نودتا خپل تک را تک را یا یو چغاوادہ ا چغہ دار غیر به کیو مون بیا تا پختو کې معنا کوم ته خپل پوهسه چې کس صدا ا سر بال قتا هل من یعیر جناحهو ل علی الا من قد هویت اطیرو برا دا زالو دا مرغوی و جماعت روانو سرب جماعت تاوی دا حمزه ده ندادا از سرب القطع ای دا زالو جماعتا ای دا مرغو جماعتا حل من یعیرو جناحهو تاسو که صفتتی مال خپل پر او خپل وزر ذر پسوال باندې را کی نسوال مقدر وارشو چه میل سه بپر چه میکنید و بوازر چه میکونی و الا علی الامن قد حو تو اطیرو و اذا دې دا پارا چه هغه چاته زمور سره محبت دې د غي طرف ته اطیرو وروالو زما هو را سیدا خبره امیر شعبی براق خود غشه ودی هو یمرقو پل پر را کوي چې زو ځان توله کو مښت کم سټکم او د چا طرف ته چې محبت دې د غي طرف ته وروالو زما اس په خبر او رسيده کنا ا سير وبال قطا اي جماعت د سالو هل مي يعير جناحه ست دتا سكي داسيو کس چه پسوال ور کی ما تخول وذر لعل شيذ الى قد هويت اوچا پڅ سما اغي سر پيار او محبت اطيرو وروالو جما والاستعمال هذه الادوات في التمني ينسب المضارع الواق في جوابها دا حروف چکلا په تمننه استعمال شي لعل لو وغيرها د دې جواب به منسوب راځي وامن مذا مذاسته وي وهو طلب الاقبال بحرف النائب یو يو تا ته متوجي نري تا تواته ځانته متوجي کول غواړي ويا مرثب وا تيامر ثب نا بتاتو گل وادواتو سمانیہ تو نہ دوات اتدی یا والهمزه تو ا و ا و ا و ا و ح یا و و فالحمزه تو ا للقریب خوا کی ذات ویستم و غیر ه مال البعید باقی شک د بعید د پار منزله القریب او قالك ل او منزله د قریب راضی دي په ینا دهبل همزه یا دا دا دبعده او د قریب د ته و نو تاې راو که چې بعض ځای ک او همزه د دعید دپار راغلی ده د وي وي بعض ځای ک هغهبع په منزله د قریب ګرځي نو دا قریب نه دا پ د داخله شي اشارهتون ا او ای پ داخل اشاره विदیتہ لشدت استهزار ہی په ذهن المتکلم سوار کالحاضر ددی بعیدہ کله دې سدیو سره ډېر زبردست او گهره محبت ته نو دا غهری محبت کې ماره سمځ راي کې و قربې لکه پوه شي کنه دیوې دا قریب لکه دا یو بل شېره اسکانا نعمان الاراک تيقنو اسکانا نعمان الاراک تيقنو بانکم فی ربع قلبی سکانو دا امیر صاحب چې کله غرفتہ مکہ کی کیمرا نو دا هغه طرف نور طرف مخابره کی ویل شو دا بل طرف نه بل طرف پیځه نه دا ته دورې لرلړ د ختامنګ ایر کړو اوس ماډو نمنال یود نو دواتا جوابن دا شیر نو داته جوابا د سیر وې اسکانا نو امانل اراکه اے اوسیدونکو دا د ډیر پاګی کرانو کې تيق تا کنو تاسو یقینو ساتي چې بأنکم تاسو چی فی ربع قلبی سما د اصل پدغامنس کې سکانو پته تاسو زما د لپ د مینس کې پرته یا بلکل وسط کې او دا خبر كي تاسو باله ده چې تاسو وا چې بس زمان هرسیر دي او زه ب وفاسو ما ب ووف یم خو مجبې دي نګوره دا سوکان دیر دا, دا دیر دی نې دي کل لې دير خو لې او د غې دا دو ته سر را وو همزای وت نو دا همزهې وت را وړه دا چنکه دیرګ لری دي دی خواته کم خلک ال ته سوكان دي رقم زې کې دي به په غلو طلار ور ها وای تاسو سوق ها ها خلاص اسukkan نعمان الاراک يقن نو دا سوکان لری لکن اس دی دی په اعتبار د جسم سره خو لری لکن په اعتبار د تصور سره ها نزل پد تصور چیکم دی کنه نو چې دا وی نو بس به قرب او ختم شو جب دلمه ته سوورو سو تصر کې حاجته نه بیا خبره شوګوره وقد یو القريب منزله ت الب د او کله کله سړیبهته ند او ته به ته یو غغاهبله رابااس کلکه داولې دام د یوکمت تپارې فه ینا دا هد حروف له کله کله نازل کولی شی قریب په منځله دا بعید اواز کولی شی غطا پا یو دا حروف موضوعو لہو دا سارا پا دا بعید دا پا اشارتا دا پا را دا اشاره الان المنادا عظیم الشان سی دا منادا عظیم الشان دے رفیع المرتبت تے حتا کان نبود درجته پی العظم گوئے که دا دل د والی دا درجه پا غطوالی د درجې د متقل لم نه به اودون فلم مساافه په مساافت دا درج دونه غه ده که نه چې ته با چېقانې لکه ځای یا دی دا دا ته پرس کې غټواې د درجې ته پرس کې په لریوالي د سبان دی د بان کا کوول مولا یا نو دا چستو ستااسته یا اواده سره خوا کېوي نو دا ټیک ته خبره په دهخواان ته مع اه دیې م اشاره ته دغادب ران او اشاره تهلی حتې دره یا اشاره کې ان د رج د د ته لکه ته خو غبي یاره ند شي د ته لري او یا هو معاک او اشارهله ان ساميغا فلی نح او ز هوولکه غیررو حاضل پل مدلس ايه آیا هذا تراقب ذلك واس مطلب امیر سے اشارہ وکم ہے آیا هذا دے جُٹھي ویزا ذکر کیا نذرا تم تے آیا هذا تراقب تو مت مراقبه کی پروت ہے شیخو نزدیوی خود رب لط تو دین از کم فلس کم چے دے په بل دنیا کے دے ٹھیک ده آیا فلان وقت تخرج الفاظ النتاع ان ما للمعانين أخرى توفهم من القرائن او كلا كلا روزي الفاظ دا نداء دا خبالي معنى أصلي دا نور ومانو سرى دا, قر... دا, دا غنى دا قرائن ونمالمي يعني دا معنى با دا غنى نوزي خان دا خبالي معنى أصلي نداء با مقصود نه کلی غرا، لکه تیزال شد، لکه شرارت شد، داست چلی، چه امیر سیب لگیا یا دا مدرسی شکایت کرد، یه را نازم سیب بوده کامرا کرا، سالن کموا چو، او داست چلی شو، او داست چلی شو، دا بعد طالب مزاجی چی کنه، نو دید اغیی دا، لکه دای خضو پاک دا شکایت ماده دیلی، امیر ساب غی بطوری مثال یم دا خو د پاک سړی دی دا کار نه کوې الحمدله ډیر وختې تېشته واسېخبره نو یو, یو شیطان یو شطان سړی و سره ناست نهته یا مزلو مو دا خو د سره غ سلم کوي او نو د دی مطلب داې چې دی د امیر تد چې ته ل نورم په کې او للب نورم واپیو غه کېیکه اوله دا خو داسې زمانه چې بیا ته موبایل لګولي نو چې چا په باره کې کولو وکي که نه هغه ته را شه که نهګوره سویدارري تا په م دوشمنې جوړه نو دا نن سبا خو بلکل دا ځان پریس کې سااته او چا په باره کې خکار نهدي خو د دانان د پې د ضرره د پاه د چا باره کې خبرېمه کو کرامل کااتې بینې مل کې خو دغې ده دنیا کم پی پریشانی جوڑی گه خرط کم اللہ ری مونده پردی غیبه توساتی نو دا شیطان وطن استی سی نامیر دی سی خو لخواده ناغده نو دی وطا یا مظلومو نو د دی یادل تا سم اقصاد دی اغراع دا دی تیزه نو چی وطا یا مظلومو نو بس دی نورم پیشه کنا وزده جررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر او کل کل مخصود چیدی نو اغزا جری تیشی پا خبره افو آدی مطل مطاب علم ما تسو الشیب فوقر اسی علم ما دا شیر دی رجی وای نکس پیروار اے افو سپین کی سر سر کی سپینو لگه د سر کې سپین وولې د نوشیشا وکته نو سپین وخته تهکاره نو اپلا بیا ته لوي چې زه که نه می نه و کوو بازار ته چکروه او دغه د پلانکې پلانې سر ته لر شه ل کې نو دی دته مخاطب شو د لته شو ورتوئی افعادی اے میرے دل مطو پاگل مطل مطاب کب توبہ کرو گے مطل مطاب توبہ کب کرو گے علم ماتس اب تک توبہ دار نہیں ہوا وشیب فوق راسی دران حالی کیک بڑا پا میرے سر پہ علم مات گیا سمجھ گیا؟ اوی تک تو به بازار نه یو خوختو کیو زکات هلندمانه دے سر ته دے دے نفس تو یان اصپا نفسہ پس پین سر مئوت شرمه دا خلق بسوی پد بازار کی چې دا بډا دل تفکرله و سپیشا کنه دا افوادی ی زما زړه متل متابو علم ما متل متابو کلب توبو باسی علم تصح صحا او ده ده ده ده ده شو د نشی نه بیادارې ته او دلته ته نامرات بیاداری ده د نشي د عشق نه متل متابو علم ت شو اوزه پورېتهونهوتې د دغې مسه وشا به فقر راسي حال داې چې وډهوالی زما د سر د پاسه علمما کو شوي دی نظر افو آدی اے میرے دل پاگل متل مطابو کب توبہ کروگے علم ماتس ہو آیا اب تک تو بیدار نہیں ہوا وشے وفقر اسی درانہا لے کے بڑاپا میرے سر کے اوپر علم ماتھر گیا وقت تو ہے بیداری کا مکر پھر بھی آپ غفلت میں ہے اوخه طفحه تیرے واسطے ناس سو توچ پر و التحیر والتزجر اور کلا کلا مقصد اظہار د حیرانتی اوی اظہار د حیرانتی ایا منزل سلمہ اے سلمہ کی اے ایا منزل ایا منزل سلمہ دے چکل لڑکا نہ نہ اگته بمباری شو کندرات ته تو کسه نه بود دے چکر د بوراخ نه کوشو دے غیر څپیرو قتل ډېر حیران شو او دی دینا نو اچان گویا شو وے ایا منزل سلمہ اے ن سلمہ أو يغشيروا في الجامعة ويجب أن تسجحوا ويجب أن تسجحوا هذا في نداء الأطلال والمطايا ونحن أو دائما نداء ديراكوتا سعرووتا وغيرا سيجون تدير استعمالي واتحصر واتوجه أو كلا كلا مقصود تحصر واتوجه إظهار دا حصرات ويجب أن تسجحوا يجب أن تسجحوا امیر صاحب سره ډېر خوګ تعلقو کله کله به ولا نغدم ورکول هغه مرس چې مرص مې دې داغه دا خبر سلام لنم چې قبر ته درېنو وته واسک وی آیا قبر معنن کیف واره تجوده آیا قبر معنن کیف واره تجوده وقد کان منه البر والبحر مطرح ایا قبره معان معان داده دغه ممدوح نمو نو دیده قبر توی و قبره دا معان کئی فواره تا جوده ہو تا سنگه داغه بدن پتک دا جی بده وقد قد کان منه البر او او داغه نا اوچه والبحر و دریاب متران دک داغه دا جود نخو اوچه, اوچه و لمدک و په پا به بیم سخاوت کو پا لمدم نو تا دغه سری سینګه پېجاده کې را وسته پټت په کار خو نو چې دی د پټ کوي نو در ته ظار دسه شودي دته حصر دی د توجه دی قبر سره چې خطاب کوي نو ق په خبرو پېږي نه پوېږي خود بس سره په خپل دغه کوي پر یاد کوې وتهزهه کور کله مخصوود یاد شي یا منځلسل مااصلسلام من عل د تیر شو اول تک کندراتو بم بم بارے چې کوم دونو دغه کړی نو دوي ایا مان زله سلمہ سلام علیکم ای د سلمہ کورونو پتا سو د سلامي حلل ازمن اللاتی ایا هغه زمانہ مځونه چې تیر شوې دي رواجی او بیا براشي نو دلته کې تذکر ده د تا تیره زمانہ یادش داغه د دا پاره دی وای چې ایا مان زله اقبال غرز ند ند از غرز التناصري او ايا منزل سلمى سلام عليكم هل امن اللاتي مزه نراجع وهل يرجو التسليم او يكشف الغما تلاس الاصافي والديار البلاطح وغير الطلبي او بل انشاء غير طلبي دا يكون بالتعجب والقسم دا بتاعجب راضي بس يغد عقود راذ الى كبعت واشترت ويكون بغير ذلك وانواعد انشاء غير الطلبي انواعد انشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني بل ذا صرفنا صفا نرا ايه رب المعاني كي مقصود ندي ددي ودينا دا غير تفصيل من نذكر كو 12 منټه